Volvemos a baixar a música de trexadura Eh, xa temos outro do fio telefónico O noso correspondente na Costa da Morte. Óscar, Óscar Rei. Moi boa tarde, Óscar. Hola, qué tal? Boa tarde, nada, perdonade de novo que acabo de saír dun corso e chegamos ontente de Berlísc e que anduvamos por ara por agora buscando un poquillo canto vayamos facendo. Moi ben. Eh, eh, nada, Conto vos eh, perdonade por o nada. No, no. Eh, tú nunca que... tú nunca chegas tarde. Na, bueno, intentámoslo eh, o tema é o seguinte, comento pues, nada, eh, desde o Instituto Maximino Romero de Lema de de, esta semana estivemos por Bélgica porque estamos participando en un programa moi interesante no que tamén participan moitos coles de, de Cataluña que é o programa Observa Acción un programa no que eh, obse, nos observamos entre iguales distintos centros, en este caso estivemos na región de, de Flandes, no norte de, de Bélgica, eh, visitando coles de Gantes, de Eclo e de de, de, de Bruxas, a, a cidade de Bruxas. Estivemos bien, por lá esta semana. E, eh, eh, bueno, a idea que nos traemos é un pouco de que o nosso sistema educativo non é que sea perfecto, pero tamén está bastante en consonancia, sobre todo a parte de, de dual, de na formación profesional dualizada sí. eh, de, de, de, está tamén un pouco con sonancia con eles e tamén sobre todo nos serviu para ir defendendo fios polo resto de Europa pois para para traballar eh o, o programa Erasmus Plus, esperemos xa que en breve epoidamos eh, levar o noso alumnado a outras latitudes, pois con o obxetivo de eso de, de internacionalizar o centro a que que o alumnado poda pa, pois ver outras realidades, non? porque eh, se unha das cousas coa estuvo un pouco a Europa dos povos e das, das nacións, é, pois, eso, que podemos ver outras realidades, sin ter que andar co pasaporte, etcétera etc. etc. E, esto foi o que anduve en patente esta semana, agora mesmo estaba, por eso, vos, vos non coñen tarde, estábamos en un obradoiro do centro autonómico de formación de innovación para profes que pues, traballan a lingua galega mm. eh, estamos introduzindo mecanismos de, de inteligencia artificial tamén para o aprendizaje falamos moito do proxecto NOS que é un proxecto da UDC da Universidade de Santiago perdón, da USC da Universidade de se Santiago de Compostela sí. eh, na, na que o que se transcribe a voz, a texto vocal estamos favorecendo a aprendizaje de idiomas a, a personas con diversidades, neste caso, visuais, sí. e a outros proxectos deste estilo, como a subtitulación tamén de, de vídeos para personas con discapacidade auditiva. Sí. Estivemos traballando un pouco, pois, eso, todo tema relacionado co idioma, ca, con ferramentas de inteligencia artificial, pero máis nese, nese plano educativo, que, bueno, moitas veces nos medios de comunicación onde chega moito sesgado, moita información sesgada e se obvia que tamén está aí, que tamén existe e que que é necesario poder dixar. Vale, algunha sí. cousa maior sonse por exemplo unha discusión bastante, unha polémica bastante forte na, en Cormeco, con sello eh a fundación Torre Pujales que pulso en marcha o Museo de Arte Contemporánea da Costa da Morte alá por o ano 2007 na que o Concello pues, eh, eh, require a Fundación firmar un novo convenio desplazando eh, digamos o uso do museo a, a pues, outros fins que ahora mismo non tiña cale, había unha un tira floxa pues, porque bueno, a Fundación queria usar todo o edificio <ríe> e a veces se pues, cando o consello interesa inter inter inter inter introducir actividades como teatro ou cultura no salón de actos, pois pues, era como moi rígido todo, non? Entonces intentaron aplicar estas modificaciones e hoxe no periódico, claro, pois sabe polémica un pouco vale. por, por parte da fundación que que quere seguir mantendo o status actual, o consello justifica pois pues, dicindo que o espacio pois pues, pode ser utilizado un poñiño por todo o mundo e É un pouco así a, a, a polémica que que traemos, non ese, Muy... ese, novo, ese novo convenio. Vale, vale. Moi ben. Eh, sí. por exemplo, pois pues, falamos <ríe> cando falamos de tortilla española moitas veces, verdad? Sí. Bueno, parece que é un plato típico español aquí en Galicia non andamos mal, écos eh? temos aquí cinco puntos, cinco puntos importantes, eh, a centenaria a Casa al Lestón, por exemplo, en en Sarriñeiro. Eh, temos tamén en Baristo a, a, a Ratona temos a Doña Lubina tamén en Fisterra bueno, en Fisterra de restaurante non andamos má o quilómetro Kilómetro Cero, o restaurante no quilómetro Cero o restaurante San Francisco e tamén o Pazo de Ponte Teso das súas tortillas con, con moito éxito así que eh, recollemos tamén un poquillo de eh, gastronomía un pouco Eh, pois pues é eso, non? Tambén falamos de fotoperiodismo neste caso, pues Vimeanzo e eh, Antena recollen unha mostra na Casa da Cultura de Vimeanzo sobre a tragedia do, do Prestige que recomendamos visitar bastante, pois pues, bueno, un pouco para remomerar aqueles tempos que foram, como xa vos dixen, tempos bastante interesantes eh, para a Costa da Marte, pelo que supuxo nos, nos cambios eh, nas... nas nas cousas, non, tamén, bueno, houve o temporal de, de choiva de vento esta semana, lunes e martes, causando, bueno, sobre todo martes, causando, pois, bastantes desperfectos, sí. o vento e a choiva, sí, sí. Neste, neste sentido, e, e, bueno, houve que lamentar tamén algún accidente nas estradas, e, pois, tamén, recoñemos aquí unha queixa dos traballadores do Parador Nacional de Moixía, que sí. reclaman, pois, Eh, melloras eh, salariais nos no seus contratos no? que moitas veces, pois xa sabedes que na temporada, bueno, todas estas cousas eh, se pesa a xente que se cobran, que sean fichos discontinuos pois hai, hai un pouco non? tamén, de, gustaríame destacar pois a mellora na rede de saneamento que se está a levar a cabo na rua Alcalde Fernández De, de Tistarra e a recolhida de elemento, alimentos que se está a fazer en, en Carvalho eh, por parte de, de Caritas esto é un pouquinho o resumo recordandovos que mañan eh, podedes escutar o programa sempre desde mañan en, en okay. Radio Roncudo e eh, tamén eh, o resumo que aquí por. De verdade, de verdade que sempre sempre nos aportas eh, documentación e, e información precisa de da Costa da Morte, é moi relacionada co, co, co que está en esa comarca, o que se fai en esa comarca. Eu quería axudarche en esa comunicación, si ou por lo menos que, que nos digas sin insentis, como digo os, os cataláns, con respecto a a, a, a algunhas das festas que agora se ten a celebrar, que son os magustos, non? Oxe, pues sí, bueno, eh, acabamos de que pa pase la semana pasada no tivemos oportunidade de falar porque coincidía coa festividade de Todos os Santos. Eso. Bueno, xuntas un poquillo todo, non? Porque sí. ao final de agosto é eh, a festa vinculada á castaña, prácticamente todos os concellos da Costa eh, da presentan eh, Magostos, Magostos infantil, Magostos nos Coles. Afortunadamente ainda seguimos tamén mantendo esta costumbre eh, de, de, de, de bueno, recollida de as castañas de Da sala, se a sala rapaces aínda eh esta semana comían castañas no nos institutos, a eh, pois as foliadas, as festas, claro, claro, claro. presentes, sobre todo con bebidas quentes eh ao lado da do magosto, no? Porque eu agora veño sorprendidísimo porque <ríe> os os poñentes que nos antecedían, do Rafael Dieste da Coruña falaban de que están facendo un proyecto no centro para que os rapates falen galego, porque nas cidades hai un gran problema con esto non? Claro, claro. E hai, hai, hai, hai moitos problemas, para un deles é que pois, o galego falase pouco. <risos> bueno, nosas costúmeres mantémolas moi ben no, no rural, seguímoslas mantendo porque máis están vinculadas con a nosa forma de ser coa forma de, de alguma maneira de disfrutar, que é, eu creo que é a mellor forma de, de, de proteger o O matrimonio e a língua d'arño prestixo é, é un placer de, de, de usar non? É, claro. as, as costumbres tamén é Claro, claro Pois, pois a disfrutarlas, de verdade que foi un placer escoitar a tua crónica semanal que sempre eh, moi axeitada e que os nosos escoitantes precisamente os galegos do Mediterráneo te, sempre xo eh, agradecen que así o temos constancia cando o publicamos tanto que, que nos ven precisamente polo Facebook, que emitimos directamente directamente por o Facebook, tanto como aí como na nosa página. Moitísimas grazas. A... Pois pues nada, boa semana a seguir con esta iniciativa radiofónica, ben interesante para toda a comunidade exterior, tamén para nós, que, que Moit... nos permite Moit... eh, tratar unha rede con outra xente de dentro de Galicia. Moitísimas gracias. Moit... Boa semana. Moit... Grazas a ti, veña, unha aperta grande. Logo. logo Vamos a continuar con música de Treixandura.